السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وننوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ويشهد الله وحده لا شريك له ويشهد ان محمدا عبده نبي بعده Ya ayoladina amanu taqullaha haqqa tukatih wala tamutunna illa wa'antumuslimun fa'inna sdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu aleyhi wasallam wa syaral umuri muhdathatuhah wakula muhdathatin bid'a wakula bid'atin dalalah wakula dalalatin finnar ma'asyiral muslimin uusikum wa iya ya bitaqwa Allah muttaqun sungguhnya setiap kita tidak ada yang tahu bagaimana kesudahannya Ini adalah rahasia yang Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Tidak seorang pun yang mengetahuinya. Karena Allah telah menegaskan, "Wa ma tadri nafsun ma zadaksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Sungguhnya setiap jiwa tidak tahu apa yang dilakukan besok dan setiap jiwa tidak tahu di mana dia akan meninggal. Dia tidak tahu di mana dia akan meninggal dan dia tidak tahu bagaimana cara meninggalnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innama al a'malu bil khawatim sungguhnya yang menjadi patokan dari amalan adalah penutupnya maka bagaimana seorang bisa ujub dengan amalannya bisa bangga dengan ibadah-ibadahnya sementara dia, dia tidak tahu bagaimana penghujung kesudahan hidupnya apakah dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah meninggal yang baik ataukah dia meninggal dalam kondisi suul khatimah Terlebih lagi, Nabi SAW bersabda, Sungguh salah seorang dari kalian, benar-benar mengerjakan amalan-amalan penghuni surga. Sampai jarak dia, dengan surga hanya tinggal sehasta. Kemudian sudah didahuli oleh Alkitab, yaitu Lawil Mahfud. Maka kemudian di penghujung hayatnya, dia pun mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka jahanam. Kemudian dia meninggal, kemudian dia mati masuk neraka jahanam. Maka ini yang menggelisahkan orang-orang saleh. Mereka tidak pernah merasa tenteram dengan amalan yang mereka lakukan karena mereka tidak tahu bagaimana kesudahan mereka. Di antara hal-hal yang bisa mengantarkan seseorang untuk terhindarkan dari suul khatimah, dari kematian yang buruk adalah berbuat baik kepada orang lain. Al Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al Mu'jam Al Kabir meriwayatkan dari Abu Umamah Al Bahili radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sana'i al makruf taqi masari asu as bahwasanya berbuat baik kepada orang lain akan menghalangi dari kesudahan atau kematian yang buruk Hadis ini dihassankan oleh Syaikh Al Albani rahimahullahu taala Apa yang dimaksud dengan masari asu Para ulama tatkala menjelaskan tentang masari asu Kematian yang buruk maka mereka bawakan kepada dua makna. Yang pertama adalah suul khatimah dalam kondisi meninggal dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang meninggalkan perintah Allah, sedang melanggar larangan Allah, ya. Kemudian dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala wali a'udzubillah. Banyak orang demikian, sedang bermaksiat, sedang membangkang perintah Allah sedang melinggarkan perintah Allah kemudian dicabut nyawanya tanpa dia sadari tiba-tiba dia pun telah tiada yang kedua yang dimaksud dengan masori Usu adalah cara meninggal yang tidak biasanya yang mengenaskan yang dimana Nabi Shall salam pernah berlindung dari kematian yang seperti itu dalam satu hadits kata Nabi SA salam Allah main iniudzubi kamialhajem ya Allah aku berlindung kepadamu dari terjatuh atau tertimpa dengan benda-benda yang berat. Wa'udzubika minat-taraddhi dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari jatuh dari tempat yang tinggi. Wa'udzubika minal ghoraq dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari mati dalam kondisi tenggelam. Wa'udzubika minal haraq dan aku berlindung kepada Engkau dari terbakar. Wa minal haram dari kepikunan. Auudzubika an an yatakhabbatahu Yatakhabbatani ya syaitan 'inda al-maut dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah digelincirkan oleh syaitan tatkala akan meninggal dunia. Wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari meninggal dalam kondisi lari dari medan pertempuran di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'udzubika a'udzubika an amuta ladigan dan aku berlindung kepada-Mu meninggal dalam kondisi tersengat ya binatang berbisa. Ini hal-hal yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Dan disebutkan oleh para ulama ini termasuk jenis kematian yang kurang bagus. ya Meskipun diantara yang dido di Nabi SAW minta berlindung darinya, ada yang merupakan bentuk mati syahid seperti terbakar, seperti tenggelam, seperti terjatuh, kejatuhan benda yang berat, Al-Hadam. Tetapi bagaimanapun perkara-perkara ini tidak disukai oleh seorang. Bahkan Nabi minta berlindung agar tidak terkena perkara-perkara ini. Berbeda dengan mati syait yang sungguhnya Seorang berangan-angan untuk mati syait di medan pertempuran Bahkan seorang mencari medan tersebut Kemudian yang kedua Seorang bisa jadi meninggal dalam kondisi demikian Terbakar atau tenggelam Atau tertimpa dengan benda yang berat Dan dia tidak sempat untuk bertobat kepada Allah Misalnya dia tidak sempat untuk menulis wasiat Dia tidak sempat memberi pengarahan-pengarahan Kemudian tiba-tiba dia meninggal dunia Oleh kerana ini juga perkara-perkara yang disebut dengan masari usu. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda ingin terhindar dari kematian yang buruk, di antaranya suul khatimah dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah melakukan sana'i ul makruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sana'i ul makruf taqi masari asu, berbuat baik kepada orang lain maka akan menghalangi seseorang dari kematian yang buruk. Apa yang dimaksud dengan sana'i ul makruf? dan amal ma'ruf perbuatan baik umum segala perbuatan baik yang bisa kita lakukan kepada orang lain maka kita lakukanlah hal ini pernah diringkas oleh Khadijah radhiyallahu taala anha tatkala nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan ditimpa dengan perkara yang buruk waktu didatangi oleh malaikat jibril alaihi salam dan nabi ketakutan menyangka dia akan ditimpa dengan sesuatu yang buruk maka khadijah mengatakan kallaa fa wallahi absyir la yukhzikalllahu abada sekali-kali tidak wahai suamiku bergembiralah Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Selama Innaka latasilur rahim. Engkau senantiasa menyambung silaturahmi. Wa tasdukul hadis. Engkau senantiasa jujur. Wa tahmilul kallawa taksilul ma'dum. Engkau senantiasa membantu orang lain. Bahkan kau bekerja hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa takrid dhaif. Engkau senantiasa menjamu tamu. Wa tuinu ala nawabil haq dan engkau membantu orang yang terkena musibah. Inilah yang disebut dengan pokok-pokok sunaiul ma'ruf. Jika seorang bisa melakukan ini, maka Allah tidak akan menghinakan dia di dunia apalagi tatkala dia akan meninggal dunia. Dia tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dia tidak akan dimatikan oleh Allah dengan kondisi masari usu. Maka seorang berusaha berbuat baik dengan apa yang bisa dia lakukan. Berbuat baiklah dengan senyuman Anda. Berbuat baiklah dengan kata-kata Anda. Wa qulul lin nasi husna. Ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik, menyenangkan hati orang Tidak menyekiti hati orang, tidak menyindir orang Maka itu adalah sedekah Perbuatan baik Berbuat baiklah dengan tenaga anda Dengan ide anda Berbuat baik dengan pikiran anda, berbuat baik dengan Harta anda Apa yang bisa kita lakukan, maka segera kita melakukannya Sebelum maut menjemput kita Maka barang siapa yang melakukan demikian Nisaya Allah akan menghindarkannya Dari masyari usul, dari kematian Yang buruk اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللصائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احساني وشكر لله على توفيقي وامتناني وشهود ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأني وشهود ان محمدا عبد ورسول الله رضاني اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه واخوانه masyarakat Ma muslimin sebagaimana untuk menghindar dari kematian yang buruk ada jalan-jalannya demikian juga menuju kematian yang buruk juga ada jalan-jalannya di antara hal-hal yang mengantarkan seorang kepada kematian yang buruk adalah mafhum mukhalafah dari hadis ini dalam hadis ini Nabi berkata perbuatan baik kepada orang lain mengantarkan kepada menghindarkan dari kematian yang buruk maka mafhum mukhalafahnya kebalikannya berbuat zalim kepada orang lain akan mengantarkan seorang kepada kematian yang buruk. Oleh karena seorang berhati-hati dalam kehidupannya jangan sampai dia meninggal dalam kondisi berbuat zalim kepada orang lain. Kalau dia punya kedzaliman kepada orang lain segera minta maaf sebelum Allah mentakdirkan dia kemudian dia pun akhirnya meninggal dalam kondisi kematian yang buruk. Oleh karenanya, seorang jangan menzalimi orang lain baik dengan mengambil hartanya atau melukai badannya dan zaman sekarang banyak orang berbuat zalim dengan lisannya dan tulisannya padahal perbuatan zalim bukan cuma kita mengambil harta orang lain bukan cuma kita memukul badannya melukai badannya bahkan di antara perbuatan zalim adalah menjatuhkan harga diri orang lain tambah hak dan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna amwalakum ya wa aradhakum ya Haramun 'alaikum. Sungguhnya dima'akum darah kalian, harta-harta kalian dan harga diri kalian haram tidak boleh dilanggar di antara kalian. Nabi tidak hanya mengatakan dima'akum wa amwalakum, darah dan harta. Nabi gandengkan juga wa 'irdakum dan harga diri kalian haram tidak boleh kalian tumpahkan. Di zaman medsos seperti zaman sekarang ini, seorang berhati-hati dalam menulis, seorang berhati-hati dalam menganalisa. Bisa jadi analisanya tersebut penuh dengan kebohongan bisa jadi analisa tersebut ternyata menimbulkan kebencian dia tidak sadari, membuat ribuan orang mungkin jengkel dengan analisa yang salah yang dibangun di atas data-data yang belum tentu benar kemudian dia terkena musibah di penghujung hayatnya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 innaka samieun qarib mujib da'wat wa ya qadhiyal hajat allahumma atina nufusan taqwaha wa zakkihanta khayru man zakkaha anta waliyuhum wa mawlaha rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta 'alamu bihi minna anta al-muqaddimu anta al-mu'akhkhiru la ilaha illa ant rabbana atina fid dunya akhirati hasana, hasanatan wa nar wa